Одна рука була під головою, а інша вела розстріл на стінної плазмової махіни. «Що ж шукаєш?» – запитала жінка, розкладаючи провізію на високому металевому столику. «Ні, просто на тебе чекав», – відповів Назар і вимкнув телевізор, по якому у тумить транслювали рекламу дитячих йогуртів. «Мама, о котрі приїздить?» в вдругі, а що? Дарка миттєво насторожилась, бо слово «мама» з уст чоловіка вже само по собі наштовхувало на якісь підозри. Слобода перевернувся на живіт і поморщився, бо голова знову починала гудіти. «Шкода, не встигну з нею побачитися». «А це ще чому?» – у чутті сюрпризу вигукнула молода жінка. «Дзвонили хлопці. У нас на сьогодні щось типу невідкладних справ. Прийду пізно, краще не чекай, а лягай спадки». Але ж сьогодні свято. У тих хлопців що, немає сімей? Чому ж немає? Просто їхні рідні з більшим розумінням ставляться до бізнесу. Причому тут бізнес у всіх вихідні. Мала ти повинна зрозуміти, що в людей – мого кола. Окрім робочих днів, є ще й дні, коли треба просто приділяти увагу своїм партнерам. Задля подальшої перспективи у справах почав поволі роз'яснювати Слобода, бо голова від болю вже починала тріщати. «Я передумав, кави не буду, принеси краще ще баночку пива, будь ласка». Дарка мовчки пішла за пивом, їй не хотілося показувати чоловікові своїх сліз. Може, і на правду вона якась не така, часами треба вміти чимось жертвувати, але ж не факт, що він говорить правду. Жінка на рівні підсвідомості відчувала брехню. «Цілком можливо, що діловою зустрічю буде сауна з Галієвим і його шматюгами». Але ж він мене так любить, він не зміг би зробити мені боляче. А може він просто втікає з хати через маму? Яке свинство! І що вона поганого йому зробила? Стара, забита сільська жінка, везе свинюці домашню випічку, а воно ще й тікає з дому. З таким оберемком питань, без відповідей, Дарка повернулася до спальні. Для себе вона розуміла лише одне. За свій добробут треба чимось платити. Тримай! Дарка простягнула зарові пляшку з пивом. «Я ж просив у банці. Вибач, у мене вже немає часу бігати вверх-вниз поверхами. Я збираюся на приміський вокзал за мамою». «Дарунь, пробач. Чоловік відчув, що Дарці зле, але вона намагається не афішувати своїх емоцій. Вам з мамою без мене буде тільки краще». «А ти правий. Часом я і справді помічаю, що без тебе краще». З цими словами жінка розвернулася і вийшла з кімнати. Ефектний вихід був нічим іншим, як вимушеною капітуляцією у комплекті з надлишком негативних емоцій. У Назара аж брови поповзли вверх. Раніше дружина ніколи так не розмовляла. Що ж таке шулерство? Жебрацькі нутрощі зганьблених світоглядів? Хто його вигадав? Та воно не запам'ятовує імен? На кшталт людину-ненависника, у якого навіть немає програми на подальше спілкування. Коли ж воно з'явилося? На таке запитання складно дати однозначну відповідь. Ціною роздумів на цю тему можна припустити, що воно виникло з моменту появи першої гри. Завжди були люди, яким хотілося просто позмагатись. А на противагу їм – люди, які не бажали програвати». А первинним інтересом могли бути як знаряддя праці, так і звичайні харчі, а можливо навіть вдало розпалене вогнище. З часом виникали все нові й нові ігри. Вони вдосконалювалися, з'являлися картяри. Сучасні катали просунулися значно далі від своїх попередників. Мало хто намагався тепер робити щось власними руками. Нарізання салату – тобто фальшиве тасування колоди, чи навіть віртуозні відмітки на картах – усе це вже стало пережитком минулих літ або просто архаїзмом. У так званому бізнесі гравців на перше місце вийшли технічні обладунки. У гральні столи вмонтовували камери, що з найменшої напруги дозволяло читати карту опонента, у стінах – у картинах, у різноманітних елементах декору могла приховуватися оптична лінза, що безумовно фіксувала усю роздачу карт. У всіх цивілізованих країнах є спеціальні підрозділи поліції, що мають у своєму робочому арсеналі добре розроблені методи боротьби із, шурелс... із шулерством загалом. Та, на жаль, в основі такої фільтрації в пріоритеті переважно зачистка легальних казино від брудних на руку гравців. А тому ігровий бізнес – не припиняє свого існування. Для того, щоб стати професійним картярем, мало лише бажання. Треба мати талант, який, зрештою, необхідний для бездоганної праці у будь-якій сфері. Важливо спокійно вигравати на великих ставках та не викликаючи жодної підозри вміло пасувати на мілюзі. Саме такий талант мав повною мірою Назар Слобода. Слобода їхав засніженим містом на своєму темно-синьому ленд за кермом сидів малюк і чавкотів жувальною гумкою зі смаком кавуна. Навкруги панував святковий лемет людей, що позаражували одне одного припіднято веселим настроєм. То тут, то там пробігала гамірна компанія. В основному люди прямували до центральної частини міста, де, як вже здавна повелося, відбувалися розмаїті різдвяні імпрези. На проспекті Шевченка кубка студентів організувала різдвяну забаву. Молоді люди, переодягнені у персонажів вертепу, співали традиційні колядки, грали у сніжки, одним словом, кожен забавлявся, як умів. Але піднесений настрій та хвилююча казка свята нікого не залишала байдужим. Нікого, окрім дуже зайнятих чоловіків на кшталт Назара та його темної братії. Часто зустрічаються у наш час люди затравлені темпом життя, наче дикі звірі. Вони мимоволі втрачають цінності, які колись давно передала їм матуся з теплим молоком. Гладка ніжна шкіра обростає вовчим хутром, добрий людяний погляд замінює насторожено примружена маска, а привітна посмішка еволюціонує у звірячий оскал, скапаючою на матінку землю голодною слиною. А серце? Серце перетворюється на спотворений рудимент. Воно б'ється та не дає душі тепла. Оговтайтесь, людововки, зніміть розтяцьковані діамантами